Terima terima pembelajaran tu, oleh karenanya penting bagi kita sekalian untuk mempelajari apa sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang wanita Muslimah. Apa sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang wanita yang menjadi penghuni surga? yang menjadi ahlul jannah yang menjadi wanita mulia di dunia dan di akhirat di dalam Al-Qur'an Karim dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak sekali tentang. sifat-sifat yang semestinya dimiliki oleh seorang orangita muslimah yang meneladukan kesalehannya dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya pada kesempatan kita Di sore hari ini kita akan menyebutkan beberapa riwayat-riwayat dan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Demikian pula beberapa ayat Al-Quran Karim yang menjelaskan tentang sifat-sifat seorang wanita muslimah. Ma'asyiral ikhwat rahimakumullah di dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salifu fa" Khaalita dunha Bilalatun liluwain Bima hafidallah Fasalihatu wanita-wanita yang salihah Siapa mereka? Apa ciri-ciri mereka? Siapakah yang Patut untuk disebut sebagai Seorang wanita muslimah Yang salihah di dalam ayat Allah Subhanahu wa ini Allah Azza menyebutkan dua sifat yang pertama. Yang pertama yang disebutkan oleh Allah Azza wajalla seorang wanita salehah adalah yang qanitatun. Wanita yang qanitat. Apa yang dimaksud wanita yang qanitat? Kanita itu berasal dari kata al-qulub. Yang dimaksud adalah al-muda ala ma tu wa jall wal-ibtizamu bi'ibadati ibadaturabbih al-ladz wa jall sunatiasan memelihara ketugetannya kepada Allah Subhanahu wa Taala dan memelihara ibadahnya. Komitmen konsisten Terus menerus Beribadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang diperintahkan oleh Allah Maka dia segera menjalankannya dan menegakkannya Dan apa yang dilanak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia segera meninggalkannya Ini ciri seorang wanita yang disebut Qadidatul Wanita-wanita yang memiliki sifat penuh senantiasa beribadah kepada Allah tanpa wasangka, berserah diri hanya kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia segera menjalankan. Allah memerintahkan kepada seorang wanita Muslimah untuk jalankan kewajiban-kewajibannya sama seperti perintah yang diberikan pada kaum lelaki Allah, Allah Azza Jalil telah mewajibkan bagi kaum muslimat untuk menutup auratnya, untuk memelihara kehormatannya, untuk menjaga diri agar dia senang-senang menjadi seorang wanita yang aziz yang mulia yang jauh dari sifat-sifat yang rendah yang hina ini sifat yang pertama sifat yang kedua ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hafizah lil ghaibi biha haballah Yaitu wanita-wanita yang setelah biasa menjaga Dan memelihara hak-hak suaminya Ketika suaminya tidak berada di sisinya, Maka dia selalu menjaga kehormatan suaminya Tidak menyebutkan kejelekan suaminya pada orang lain Tidak meretakan suaminya kepada orang lain dan dia senantiasa memelihara dan menjaga apa yang ditinggalkan oleh suaminya, anak-anaknya diberi hara, hartanya dijaga, sehingga suaminya ketika meninggalkan istrinya dan meninggalkan keluarganya, suami ini merasa tenang, karena ada yang menjaganya ada yang mengarahkannya kepada kebaikan yaitu seorang wanita sebagai istri, sebagai zaujah, yang taat kepada Allah. Demikian pula taat kepada suaminya. Maka ini dua sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang seorang wanita Muslimah. Termasuk di antara sifat qamitan, sifat ketundukan seorang wanita kepada Allah s.w.t adalah menjalankan syariat, Mengamalkan apa saja yang diwajibkan oleh Allah s.w.t. Menjalankan apa saja yang diwajibkan di dalam agama Allah s.w.t termasuk di antaranya menegakkan salat lima waktu. Berpuasa di bulan Ramadan. Menjalankan kewajiban-kewajiban yang lainnya. dan taat kepada suaminya. Barang siapa seorang wanita apabila dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia taat kepada suaminya menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri maka dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa al-jannah surga dari Allah Subhanahu wa dalam hadis yang oleh Ibn Hibban di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa bersabda Ida sallatil mar'atmu khamsaha Wasawmat syahraha Wahassanat farjaha Wa ata'at ba'laha Dha'lat min ayy abwaabil jannatiya'at Adik Jansawat Indah sekali Menjelaskan tentang utama suara wanita yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apabila seorang wanita yang telah menegakkan salat di waktunya, dan puasa sebulan dan dia telah berpuasa di bulan Ramadan, dan ia menjaga farjnya dari zina, wa taat pada dan dia taat kepada suaminya, maka dia mendapatkan jaminan al jannah dari delapan pintu mana saja yang diinginkan untuk dia masuk ke dalam surga. Subhanallah, Amalannya sedikit tetap akan tetap mendapatkan keutamaan dan balat yang terbaik bagi seorang wanita. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdurrahman bin Awf. Radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda: "Jika solatil mar'atu khamsaha, dan shaamat syahraha, wahafadhat وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية قال النبي صلى الله عليه وسلم أقبل سعر الله فلحف نجاحاً صلات لما وقته لنبقوة لبلد رمضان دحسنا في memelihara kemaluannya dan taat kepada suaminya maka pada yaumul qiyamah dikatakan kepada wanita ini udkhulil janna min ayi abwabil jannatihi masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki Subhanallah. So, amalan yang sedikit namun mendapatkan balasan yang berlibatkan dari insyaAllah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahawa menjadi seorang wanita Muslimah itu bukanlah seorang yang sulit itu hal yang mudah bagi yang diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi sayang sekali secara pernyataan. Justru kita melihat banyak dari kalangan para wanita yang tidak mampu untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah S.W.T. Sangat menjelidikan Ibadahnya tidak diperhatikan Kewajiban-kewajibannya Allah S.W.T. Wa wajibkan ibadahnya tidak diperhatikan Apalagi biasanya seolah-olah Apabila telah datang bulan Dia mengalami masa khair Beberapa hari Kemudian Setelah itu Dia pun sudah dalam keadaan bersih Tapi kerana dia sekian hari Tidak menjalankan sholat Tidak melaksanakan sholat maka timbullah rasa malas padahal dia sudah dalam keadaan suci. ya, sholatnya nafilah padahal dia sudah dalam keadaan suci, telah selesai dari masa khidni tapi dia menunda sholatnya dan takkan dia meninggalkan sholatnya karena terbiasa sekian hari dia tidak mengerjakan sholat hati-hati wa haibara wasta berkata kepada Allah wa rahabahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. telah memperingatkan tentang keadaan para wanita di manakah mereka dan keberadaan mereka nanti pada yaumul qiyamah di akhirat -akhir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala Kata Nabi Sallallahu wa wa Alaihi Wasallam, "Urusi Nabi, orang yang terakhir adalah wanita. Aku telah diperlihatkan neraka, dan aku melihat penghuni yang terbanyak di dalam neraka ibadah adalah para wanita." La ilaaha illallah. Mengapa justru para wanita yang menjadi penghuni terbanyak di dalam neraka? Padahal kalau kita melihat nadi-nadi nabi Nabi Muhammad Alisya, solat ini sangat mudah untuk mereka alami. Jika dia telah mengerjakan solat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, memelihara kemaluannya, taat kepada suaminya, mendapatkan jaminan dari Allah. Masuklah kamu ke dalam surga Dari delapan pintu surga yang mana saja Yang kamu bantai Mudah Tidak sulit Tapi kenapa Rasulullah SAW Beliau menyatakan bahawa Pengumumin lakak terbanyak adalah Buatannya Siapa pengumumin lakak yang paling banyak Haa Wanita Atau punya surga yang paling banyak So Hah? Orang miskin Atau surga yang terbanyak Tidak maksudnya tidak bisa bertanya kepada Wanita itu Tanya kepada para lelaki Yang di hadapan saya ha? Hah? Ah, lelaki-lakinya. Lelaki-laki. Penghuni terbanyak, mereka wanita. Penghuni terbanyak di dalam surga wanita. Wanita juga. Wanita itu. Kenapa? Kenapa? Kenapa tuai? Ah? Ha? Senang buat ibadat. Senang dapat pahala. Karena di dalam surga itu hmm. tidak ada laki-laki bujang. -laki hmm. Ya rugi masuk surga mas bujang. Ya betul, betul. Tidak ada lah. Setiap laki-laki yang masuk ke dalam surga itu minimal dapatnya dua tri, Bidadari Minimal, minimal. Dapat dua, Tidak ada yang dapat satu Nah Jadi dalam surga itu semua Laki-laki Poligami Atau poligami ya. Sini poligamanya Iya Nah Itu Minimal dua Di antara mereka Ada yang lebih dari dua Seperti seorang yang Menikah dalam peperangan Jihad Jalan Allah Setelah utama Berapa bidalernya? 7.2 nah. Satu wajah kalau diikat di dunia satu wajah sudah cukup. Itu 7.2. Nah. Dari mana wanita-wanita seperti ini? Mereka di antara mereka ada yang dari dunia, ya? Dan ada pula yang memang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di dalam jannah menjadi pelayan pelayar tanah jannah. Jadi, wahai saudara-saudaraku, rahmatullah. Rasulullah SAW alaihi wasallam mengingatkan bahwa aku melihat mayoritas atau kebanyakan penghuni neraka itu para wanita. Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah, ayuhlah binallah. Apakah mereka ini orang-orang yang kafir kepada Allah sehingga mereka masuk ke dalam neraka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La. mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqfurnal ikhan wa yaqfurnal Ajir. -ah Lau aku ila ihdham al-dhara, tumbraat fik shay, qalat. Wallahi ma raiy fik khairan qatul. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan mereka itu bukan kufur kepada Allah. Akan tetapi mereka ini, wanita wanita ini, pufur kepada kebaikan-kebaikan kebaikan yang telah diberikan kepada kepada mereka. Mereka ini orang-orang yang suka mengingkari semua Orang ini adalah orang yang suka bertengkar dengan suaminya. Apabila engkau berbuat baik kepada mereka sepanjang masa. Lalu ada satu saja kesalahan kamu. Sebagai suami. Sepanjang tahun kamu berbuat baik kepadanya. Kemudian dia melihat satu saja kesalahan kamu. Maka wanita ini mengatakan demi Allah. Saya tidak pernah melihat kebaikan pada diri. Sepanjang tahun berbuat kebaikan. Dengan satu kesalahan, kata-kata kebaikan itu hilang semua, dilupakan. Eh. Ada kata pepatah Indonesia, saya tak tahu kalau di Malaysia ada nilai setitik rusak susu sebelah, sama. Nah, ya. Eh. sehari menghapuskan kemarau sepanjang tahun ini subhanallah satu kesalahan ini tanda-tanda seorang wanita yang menjadi ahli pembunuh maka bertakwa kepada Allah oleh kerana itu ma'asyirun nisa hafirahulah Hati-hati dari pengaruh syaitan. Jadilah seorang wanita yang solehah. Apabila anda termasuk di antara seorang yang telah berkeluarga, maka jadilah seorang Isteri yang solehah yang taat kepada Allah Subhanahu Wataala dan taat kepada suaminya selama-lamanya dalam hal-hal yang bermaksudiat kepada Allah Subhanahu Wataala. Hati-hati dengan seorang syaitan Syaitan ini akan merusak hubungan di antara wanita. Syeikhat ini akan selalu mengarahkan kepada seorang wanita untuk memalingkan suaminya dari jalan Allah. Apabila suaminya istiqamah di atas salam Allah, sementara wanita ini tetap mengikuti jalan syaitan Maka yang terjadi adalah pertikaian, yang terjadi adalah, adalah pertengkaran dan dapat berakibat permusuhan dan mungkin diakhiri dengan perceraian. Dalam hadis yang diraikan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya dari Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taalaanhuat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata. Inna Ibli yada'u arsyahu 'ala al-ma'. Sesungguhnya Iblis itu dia meletakkan arasynya, kekuatannya itu di atas air. Di atas air. Oh, so, di mana ya? Kerajaan Iblis itu di atas air daerah mana? Hah? Ada yang mengatakan pelajaran itu itu ada di segitiga bermuda Benda lihat berpuda. Pernah dengar? Katanya setiap kapal yang lewat itu pasti hilang. Wallahu a'lam bishawalik itu saja. Yang lebih baik jangan menerka sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentang yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kerajaan iblis itu ada di atas Ain. Di mana oppa. Nah, dari kerajaan iblis inilah iblis itu mengirimkan bala tentaranya. Syaitan-syaitannya. Ifrit-ifritnya iblis -Iblis dikirim ya, ke berbagai penjuru dunia. Tumma yaba'atsu saraya Lalu kemudian dia mengirimkan, ya, balas tentara, balas tentaranya. Tujuannya ya tentu untuk merusak Jadi setelah dididik di kerajaan Ibriz, mereka ini, ya, dikirim sebagai jayi, ustaz, ustaz, ustaz, dikirim sebagai jayi yang lulus, yang lulus dari didikan Ibriz. Untuk melihat siapa di antara mereka yang sukses menjadi syaitan. Ya, semakin besar kerusakannya, maka semakin nampak keberhasilan dia menjadi syaitan, pimpinannya para syaitan. فَأَدْنَاهُ <tik> مِنْهُمْ زِلَةً أَعْطَاهُمْ فِينَّا kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling mulia kedudukannya di sisi iblis adalah yang paling besar godaannya dan fitnahnya kepada jin dan manusia Lalu kata Nabi saw. Diajiuah hubung salah seorang di antara syaitan itu, setelah dia dikirim, ya tentu kembali lagi laporan kepada iblis. adik iblis selalu memantau, ya murid-muridnya. Kamu, apa yang sudah kamu lakukan Apa yang kamu sudah lakukan Apa yang kamu kerja Itu terus dibantu oleh Iblis Maka salah seorang datang Fayaqur lalu dia mengatakan Aku telah melakukan ini dan itu Fayaqur apa kata Iblis Kamu belum lakukan apa-apa Ini Kodaan kamu itu Masih kecil, tidak berarti Dia eh, suruh pelajaran Tung maja ya. jiwa hatuhum sayyukul. Lalu salah seorang mereka mengatakan ketika dia datang, lalu dia mengabarkan kepada iblis, "Ma tarabtu hatta farabtu baina wabaina Aku tidak meninggalkan keluarga itu hingga aku berhasil mengisahkan antara dia dengan istrinya." Fayyudini iminhu, lalu kemudian iblis pun memanggilnya. Agar kemuliaan syaitan yang berhasil Memisahkan antara suami dan istri ini Mendekat kepada Iblis Lalu kundai fitris mengatakan kepadanya Nima anda Kamulah yang terbaik Lulus Lulus ujian menjadi dai Dailah wala Faya deng Lalu kemudian setelah itu di Diperlukan oleh bimbing Ya diangkat akan menjadi penasehatnya kan? Sebagai orang dekatnya Apa faedah yang bisa kita ambil dari ini Fahidah yang terpenting dalam hal ini Terkhusus bagi Mereka yang telah berumah tangga Pelihara keluarga itu baik-baik Jaga baik-baik keluarga itu penting agar kemudian keluarga itu dibangun di atas keluarga sakinah yang diridai Allah Subhanahu wa Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang senantiasa mereka saling mengingatkan ketika ada salah seorang di antara mereka yang bersalah, bukan saling menghancurkan kehidupan rumah tangga. Nasihat itu perlu dalam rumah tangga Nasihat itu wajib untuk ditegakkan Dalam rumah tanda Jangan kita mengatakan bahwa, Kalau sudah menjadi Tahu Suami salafi Istri salafi yang terang Sudah bersen ya, Lewat masalah ujian Oh tidak Semakin besar ujiannya ketika menempuh jadu matanya Akal nah, itu dibutuhkan sehat dibutuhkan untuk saling ingat mengingatkan, ya, atau wasilah, atau wasilah surat. Kapan salah satu di antara suami istri ini tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin akan terbina rumah tangga sekinah? Kalau kemudian seorang istri bangun di malam hari, lalu dia tidak melihat suaminya di sisinya, ternyata suami datang telat, datangnya jam satu malam, pulang dari luar, dalam keadaan sempoyongan. Nah, mabuk. Bagaimana mungkin akan baik rumah tangga itu? Atau sebaliknya, apakah mungkin terbina rumah tangga jahilah ketika seorang laki lelaki beribubehemah di mana hari menemui istrinya datang dari kuasa datangnya memampal. Nah. Kunci lah apa yang datang malam? Kalau tidak, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, nah Ya, pulang. La ilaha illallah. Jika menyebut Allah. Tercium bau wangi dari kuburnya. Ini wajah time. Musibah Fatiha. Faja ata Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu umra'ati istaghfarat marrat 'ala mu'min li yajidu rihaha fa hiya kadha wa siapa saja seorang wanita apabila dia memakai wangi-wangian lalu dia keluar rumah sehingga baunya itu dicium oleh orang-orang yang ada di dekatnya mereka mencium bau yang keluar dari tubuhnya maka wanita itu dan begitu, maksudnya wanita ini wanita perempuan. Alia Maka pelihara ini, pelihara rumah tangga. Dalam riwayat Abu Dawud khabar bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rahimahullah imran qam min al-lail fayyad al-muradahu fiin abu tursyfi wa wadi al-ma. Wa rahimahullah muradah Wa anah Wa aifadat zawjah hafaj abarashyad fi wajih ilmah Allah SWT memberi rahmat kepada seorang lelaki dia bangun di mana hari anda menghantikan salat tahajjud tiangul layih lalu dia melihat istrinya masih tidur Lalu dia bangunkan istrinya. Apabila istrinya angkat bangun, maka dipercikkan wajahnya itu akhir. Sehingga istrinya pun bangun dari tidurnya. Allah merahmati keluarga seperti itu. Dan Allah merahmati seorang wanita. Dia bangun di malam hari untuk Qiyamul layl. Lalu dia melihat suaminya masih tidur. Maka dia bangunkan suaminya. Jika suaminya akan untuk bangun, dipercikkan wajahnya itu air bangunlah suaminya lalu mereka pun mengerjakan sholatul layih nikmatnya keluarga seperti ini tapi ada juga ketika seorang suami membangunkan istrinya dipercayakan wajahnya aduh ambar marah semakin marah Ada apa kamu percayakan wajah suami urus diriku sendiri sholat sendiri Alhamdulillah Ini pengertian dibutuhkan Dalam kehidupan orang tangga Di antara Ciri-ciri seorang wanita yang Salihah dan seorang istri Yang salihah Adalah senang biasa Membuat perasaan suami itu senang Memasukkan perasaan gembira Pada suaminya Kenapa Suaminya ketika melihatnya Selalu timpun rasa senang kepada ya. Wanita itu Ma'asyur al-mishah Wa ma'asyur al-mishah Pembahasannya ini sebenarnya untuk para wanita karena akan ada laki-laki Meluas itu yang membahagiakan suami bukan keindahannya Bukan apa ya Tampangnya Bukan kejartikannya Nah Yang membahagiakan suami Berapa banyak kita melihat Bahkan dari kalangan Artis-artis Binatang-binatang silap Hah? Kebanyakan mereka itu Uduh kalau dilihat, Masya Allah cantik-cantiknya mereka Tapi menikah tak bertahan lama Cerai lagi Ya, Selesai ini ada lagi kasus cerai lagi Selesai ini kasus cerai lagi Padahal kalau dilihat, Masya Allah cantik mereka Ya kalau dibandingkan dengan wanita-wanita biasa yang bukan dari kalangan artis dan binatang film itu. <laughs> ya. Tidak ada bedanya. Tapi subhanallah. Ternyata dalam keluarganya tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan. Yang terjadi pertengkaran. Permusuhan. Ternyata kecantikan satu-satunya bisa membahagiakan suami. Akan tapi membahagiakan suami itu adalah kesolehan seorang wanita. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tungkah ummatin arba, wanita itu dinikahi karena salah satu dari padanya. Nah, apa saja Nah, wanita yang baik kenapa? Ha? 18. Li Malihah. karena hartanya. Wa li nabiha karena nasab keturunannya. Wa li jamaliha karena kecantikannya. Wa li diniha karena agamanya. Salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anfar bi dhati Pilih wanita yang memiliki agama kalau tidak rugi juga. Jangan. Pilih wanita yang benar. Ini yang paling utama. Ketika seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang wanita, yang pertama kamu tanyakan adalah bagaimana agamamu? Oh, dia itu fulana. Alusunan itu salah belum cukup. Salah pihak belum tentu baik. Gimana akhlaknya itu tentu. Salah iya. Ya. Bagus, baik Di antara kebaikan. Tapi teliti, lebih dalam lagi. Gimana dia dalam bermuamalah, bergaul dengan teman-temannya. Bagusnya akhlaknya. Nah, ya. Siapa teman-temannya tanya kan? Cari gimana? Ya pergaulan kalau kita sudah yakin bahwa agamanya baik baru setelah itu carilah alternatif yang lain pilihan pilihan yang lain yang sesuai dengan selera anda -an. selera apa ya mau lihat mau mau pilih bukan itu yang punya kecanduan silakan tapi yang pertama dulu lihat agamanya dulu Mau memilih waris saya, punya masa keturunan yang Darahnya biru atau hijau Coklat, putih dan yang lainnya Boleh silakan Yang penting sehat ya, Darah biru ya Tidak sehat Apalagi darahnya putih nah, Ya Tidak marah Tapi pilih dulu agamanya Kemudian setelah itu harus yang siangnya Karena agama inilah akan menentukan kebahagiaan dalam rumah nasihat. Nah, lihat apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasai. Dari hadis Abu Hurairah S.A.W. Nabi SAW ditanya. Ayun nisai khairul siapakah wanita yang terbaik?" Kata Jami Sallallahu Alaihi Wasallam: "Al-Lati Tasuruhu Ida Wanita yang terbaik adalah yang menggembirakan kamu ketika kamu melihatnya. Watu Tiyuhu Ida Anwarah. Dan yang taat kepadamu ketika kamu memerintahkan dia. Walatuhalifuhu Fi Nasihah Wamalihah Bimayakrah. Dan dia tidak pernah mencelosi suaminya pada dirinya." demikian pula berkenaan tentang hal-hal dengan hal-hal yang dibenci oleh semua. Tiga, hikmat yang disebutkan oleh Aristoteles. Wanita yang terbaik ketika engkau melihatnya kamu selalu merasa setan sekali tak heran. Subhanallah, disayangi itu itu saleh. Ya. Sejujurnya ketika memandangnya dia. Nah, perasaan itu senang. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para wanita itu untuk selalu bersiap menghadapi suaminya. Ya. Nah. Jangan sampai seorang istri ketika bertemu dengan suaminya dalam keadaan istrinya tidak siap, tidak punya persiapan. Seorang suami datang dari jauh perjalanan safari. Ya, datang dari Malaysia jauh-jauh sudah sekian hari, harus pulang. Nah, kembali pada keluarga akhir. Jangan mengetuk pintu keluarga apabila kita tidak memberi, memberi berita terlebih dahulu. apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hatta tanpa syaitan syaitan, watahid dan mukita". Agar kemudian seorang istri itu menyisir rambutnya. Dan me, e, menghilangkan Sesuatu yang ada di tubuhnya Perlu untuk dihilangkan Ya Maksudnya apa? Agar wanita bersih. Jangan sampai suaminya sekian hari datang Tentunya dia rindu Pada keluarganya Tidak ada pemberitahu Terlebih dahulu Atau seorang wanita ini istrinya Bukan seorang wanita yang soleh Ketika suaminya datang Ya diberikan pintu seperti ini Ketika suamnya masuk, dia melihat istrinya tidak punya persiapan. Bau yang keluar dari tubuhnya tidak sedap. Perang berantakan. Seperti gendero. Hati -hati. Ha? Apa Hah? Apa? Itulah. Nah. Maka ini, Masya Allah, harus mengobalkan. Bukan ini kira soal persetujuan asyariat. Nah. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa taat kepada suaminya apabila suaminya memerintahkan badan suami. Dan yang ketiga yang tidak pernah menyisi istri Tidak pernah menyisi suami. Ada hal-hal suami butuh suami. Memerlukan bantuan dari istrinya. Maka istrinya pun membantu. Dia punya harta yang lebih jitu kan, Suami Yang jelas di sini ma'syarikah kewajiban itu. adalah senantiasa sabar kepada Allah. Dan taat kepada suami Dan menjalankan perintah Allah SWT Saya jawab Yang bisa Saya jelaskan pada kesemuan kita Di siang hari ini Dan sebenarnya banyak yang ingin Saya sampaikan Amun insyaAllah SWT Dalam waktu Allah SWT Masih memberikan Kesempatan kepada kita Pada waktu Wallahu ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah. Terima